Дженніфер 1957 рік. Дженніфер боялася Голлівуду, боялася смертельно. Половина бульбашки секаналу і подальше промивання шлунка рік тому змусили Клода відступити назад і відмовитися від підписання угоди Сенчурі. Але за останній рік надійшла ще одна зовсім фантастична пропозиція. Настільки вигідна, що відхилити її було неможливо. Угода на три фільми та мільйон доларів чисими, що перераховується до швейцарського банку. Клода природно доведеться взяти в долю, але все одно вийде півмільйона чисими. Відмовитись від такого вона не могла. І в 37 зовнішність у неї, як і раніше, бездоганна. При правильно підібраному освітленні – всі ці крихітні зморшки стають непомітними. Цим нехай займається Клод, і м'яким освітленням, і рештою. Доводиться, звісно, якось боротися із фотографами. У Нью-Йоркському аеропорту, напевно, будуть репортери, а в самому Голлівуді прийом їй влаштують ще більш пишний. Фотоапарат зі спалахом не обдуриш. Але Клод щось придумає. Може, варто повторити повернення Грети Гарбо взагалі без фотографій? Одного ранку, через тиждень після підписання угоди, до неї на квартиру з'явився Клод. «Я щойно отримав телеграму. Гроші переведені. Окремо?» – запитала Дженіфер. «Так, ось номер твого рахунку», – покладив сейф. «У мене свій». Вона радісно потяглася до ліжка. «Просто чудово! Перед від'їздом я можу влаштувати собі тримісячну відпустку. Можливо, поїду на Кіпер, а потім у Нью-Йорк, вдягну чорну перуку, подивлюся всі програми Ганни і чудово проведу час. Боже, як буде здорово знову говорити англійською. Клод, відкинувши ковдру, схопив її за руку і стяг на підлогу, потім відчинив вікна, і спальню залило денним світлом. «Ти що, з глузду з'їхав?» – запитала вона. «Устань, прямо так, як є, до вікна». Дженіфер зіщулилася. Був вересень, але холодне сонце гріло погано, насилу пробуваючи пробиваючись скрізь туманне небо Парижа. Він зітхнув. «Так, доведеться робити». «Що доведеться робити?» «Пластичну операцію». «Ти справді збожеволів!» – вона вирвала свою руку і вдягла халат. Він підтягнув її до дзеркала. «Ось, поглянь на себе при денному світлі. Ні, не задирай під і не посміхайся. Дивися, яка ти у звичайному розслабленому стані». «Клод, але на мені завжди буде косметика, і я знаю оптимальні ракурси». Ну, кому з'явиться можливість розглядати мене в такому вигляді? Голівуду, гримершам, студійним перукарям. Слух розійдеться швидко. Але ж я ще не стара. Для своїх 37 я виглядаю чудово. Але ж не на 27. Вона уважно вдивилася у дзеркало. Так, справді, під підборіддям невелика складка. Майже непомітна. А якщо трохи відкинути голову та посміхнутися, вона взагалі зникає. Але у звичайному стані її не видно подвійне подборіддя, як в, в каже Клод. Так зрозуміла, що він має на увазі, та сама ледве вловима млявість шкіри, що вказує на різницю між віком 20 і з чимось і 30 і з чимось років. Це ще не справжні зморшки, але дівочої пружності шкіри вже немає. Ніхто не помітить їх у кафе або при правильно підібраному освітленні. Але все ж таки вони існують. Можливо, він і правий. Але, боже мій, видаляти зморшки у 37! Думаючи про пластичні операції, Дженніфер завжди уявляла собі 60-річних баб із зморщеними як печені обличчями. Вона згадала, що часто бачила в Нью-Йорку цих чудовиськ із білими, наче заляпаними штукатуркою-фізіономіями та густа підведеними очима, про які вічно шепотіли. «Їй 65. Підтягли шкіру на обличчі, але все марно. Ні, це дуже ризиковано. Клод, та не бійся ти Голівуду. Я була там. Все не таке серйозне, як тобі здається». Там усі бояться один одного. Я проскочу. А я не бажаю, щоб ти проскакувала, прогримів він. Ти секс-богиня Європи. Весь Голлівуд з нетерпінням чекає. Чи витримаєш ти порівняння з їхніми секс-символами? Мерелін Монро, Елізабет Тейлор, а вони дівчата молоді. Але я не Ліс Тейлор і не Мерелін Монро. Я Дженніфер Норт. «Я – це я. І що це таке ти? Мордочка та пара тітяк? Ось і все, що ти є. Все, чим ти була завжди. В останніх семи фільмах я знімалася одягненою. Так, тому що імідж уже створено. Тепер ти хоч мішок на себе одягни. Всім і так відомо, що під ним. Вони на пам'ять знають кожен сантиметр твого тіла і бачать його, який би одяг на тобі не був» і викинь з голови, ніби можеш запропонувати їм щось інше. Тоді, отже, цей імідж створено в Америці, там же йшли усі мої фільми. Дженніфер, хіба ти не довіряєш моїй думці? Клод вирішив змінити тактику і зобразив на обличчі чарівну усмішку. Ти справді можеш запропонувати їм щось інше, голих зірок у Європі, хоч греблю гати». Але всі вони не йдуть у жодне порівняння з тобою, бо в тебе є дещо свіжість, свіжість молодості, якої немає в жодної француженки. Вони можуть бути спокусливі, постатливі, наївні, але ти маєш суто американську чарівність свіжості. Але ця свіжість зберігається лише разом із молодістю, з молодим обличчям. Незважаючи на золотиси волосся і сексуальні груди, у твоїй зовнішності є щось таке, що створює враження невинності, дівочості, майже невинності. Ось фігурою у тебе ніяких проблем. Вона, як і раніше. Чудова. Тільки треба скинути фунтів 10. Ах, ні, тільки не це. Саме це сталося з Нілі. Я і так щоночі приймаю по три-чотири пігулки снодійного, щоб прибрати коло під очима. Ти ж не збираєшся посадити мене на ці пігулки для схуднення? Я вішу 118 фунтів при зрості 5 футів 6 дюймів, так що я досить худа. Для сцен, ти знімаєшся оголеною? Так. Але не для тих супермоделей, не які планують тебе. Однак ці пігулки ти не прийматимеш. Поїдеш до Швейцарії, пройдеш курс лікування сном. Лікування сном? Але ж це при нервових зривах, хіба ні? І для схуднення також. Я сказав їм, що ти хочеш зігнати 10 фунтів. Тебе на 8 днів занурять у сон. Заснеш, а прокинешся худенькою, відпочившою та гарною. Після цього шкіра на обличчі, мабуть, Обвисне ще більше. Тоді тобі її і підтягнуть. Під'їжджаючи до Лозанни, Дженніфер думала про Марію. Цікаво, як вона зараз? До чого ж давно це було? Ніби ціле життя минуло, а воно пам'ятає все до найменших подробиць. Клініка була чудова. Дженніфер надійшла сюди під вигаданим ім'ям, Лише деяким довіреним людям було відомо, хто вона насправді. «Вам не треба ні про що турбуватися», – сказав головний лікар. «Ви просто спатимете. Але для прийому їжі ми будемо вас будити. У вас буде знаходитися чергова сестра. Ви будете їсти, не усвідомлюючи цього. Вас водитимуть по палаті і у ванну, але цього ви не усвідомлюватимете». «Однак такі незначні вправи необхідні, щоб не було застою в легенях. Під час сну сестра щогодини повертатиме вас. Коли ж прокинетеся, втратите 10 фунтів». Дженіфор усміхнулася. «Але я втрачу ще й тиждень свого життя. Крім того, я завжди вважала, що лікування сном показане лише при емоційних потрясіннях». «Правильно, зрозуміло». Воно не виліковує від глибоких патресінь, що формувалися роками. Для цього потрібна психотерапія, іноді навіть електрошок. Але це лікування чудово допомагає при ситуативній депресії. Дозвольте навести приклад. Зараз на лікуванні перебуває у нас заміжня жінка з Голівуду. Її чоловік – великий кінорежисер. Її маленький син заліз у басейн і потонув. Вона невтішна, не уявляє собі, як житиме далі. Чоловіки друзі всіляка підбадьорюють її, та й сама вона розуміє, що згодом ця рана зарубцюється, але зараз вона просто не може далі жити. Вона відчуває, що не в змозі винести довгі місяці чи роки, які приглушать біль спогадів. Ось тут і допоможе лікування сном. Чи бачите, у нас у мозку є такі собі ніші. Кожна ніша, думка чи спогад. Якщо ми постійно думатимемо про одне і те саме, ніша ставатиме глибше, і думка вкорениться в мозку. Точно так актор заучує свій текст. Але варто загальмувати уявний процес, і ніша починає зарубцьовуватись, як поріз. І через деякий час... Вона згладжується та стирається. Страшна трагедія та любов до дитини глибоко врізалися у свідомість цієї жінки. Тритижневе лікування сном допоможе залікувати навіть таку глибоку рану. Коли жінка прокинеться, вона, звичайно, усвідомлюватиме, що втратила дитину, але невтішного болю вже не буде. «Полегшення, яке могло б наступити тільки через п'ять років, настане через три тижні, і пацієнтка буде позбавлена багаторічних душевних мук», – Дженіфер усміхнулася. «Що ж, якщо колись я стану товстою та нещасною, я погоджуся на такі три тижні. Поки що мені треба скинути всього 10 фунтів». «Восьми днів цілком достатньо», – кивнув головний лікар. Все виявилося дуже просто. Сестра з усмішкою подала їй келих шампанського для гарного сну та приємних думок. Дженіфер повільно випила його. З'явився молодий лікар, перевірив пульс та тиск, після чого обережно зробив укол у вену. Вона поставила келих на столик. Такого відчуття вона ще жодного разу не відчувала. Воно почалося від кінчиків пальців ніг, Пройшло по ногах, побігло по стегнах, потім вона попливла невідомо куди, вже не відчуваючи нічого. Дженніфер думала, що проспала, мабуть, цілу ніч. Коли вона розплющила очі, сяяло сонце. Сестра принесла на таці сніданок. Мені казали, що під час їжі я спатиму, а я повністю прокинулася, усміхнулася Дженніфер. Але ви справді спали? На губах у сестри теж грала посмішка. Скільки? Вісім днів. Дженніфер сіла в ліжку. Ви хочете сказати? сестра кивнула. Мадмуазель важить на дванадцять футів менше, сто шість. О, як дивно! вигукнула Дженніфер. Бог мій. Ось це винахід. Коли вона повернулася до Парижа, Клод був у захопленні. «Я вже домовився щодо пластичної операції», – сказав він. «На цей раз вона не заперечувала. Від різкої втрати ваги вона виглядала виснаженою». Роздихнися, раптом звелів він. Вона здивована дивилася на нього. «Клод, але ж у нас з тобою нічого не було вже кілька років». «Я і не збираюся займатися з тобою сексом», – роздратовано пояснив він. «Хочу подивитися, чи далася в знаки втрата ваги на твоїй фігурі». Дженніфер скинула одяг. «Нічого не сталося. Та й потім. Яка різниця? В Америці я ж не зніматимуся оголеною». Ретельно, наче лікар, він оглянув її груди. «Я домовився, що ти пройдеш цикл гормональних ін'єкцій для підтримки пружності грудей. Тобі їх робитимуть під час відновлювального періоду після операції». І де ж відбуватиметься – це велике диво. Влаштувати це коштувало великих праць, але тепер усе обговорено та вирішено. Завтра ти лягаєш у клініку пластичної хірургії. Звісно, під вигадав, вигаданим ім'ям. Клод мав рацію. Це виявилося нелегкою справою. І сама операція була приємною, але всі сили з неї висмактав самовідновлювальний період. Півтора місяці повної ізоляції, щоденне споглядання свого розпухлого, вкритого плямами обличчя, налитих кров'ю очей, потворних чорних швів за вухами. Сумніви, чи вона набуде колись нормального вигляду. Жах при думці, що вона зробила помилку. Однак шви були зняті, яскраві пурпурно-червоні рубці набули світло-рожевого відтінку. Тепер вона знала, що шрами стануть зовсім непомітними. Набряк на обличчі зійшов, і настрій Дженіфер злетів різко вгору. Клод виявився навколо правий. Успіх був абсолютний. Навряд чи вона виглядала так добре навіть у двадцять. Зрозуміло, 20 років дати їй було не можна, але все ж таки виглядала вона приголомшливо. На обличчі жодної сморшки, пружна шкіра. Тепер їй не страшні прискіпливі погляди голівудської публіки. Сонячним грудневим днем літак приземлився у Нью-Йоркському міжнародному аеропорту. Коли Дженіфер йшла скрізь припортерів під спалахами фотокамер, Її раптом захлиснула хвиля вдячності Клоду. Від неї не сховалася, що деякі репортери-жінки вивчаючи розглядають її. Вона замовила собі тиждень у Нью-Йорку і нарешті після такої тривалої перерви зустрілася з, Ан з Ганною. Цілими годинами вони обговорювали всі життєві перипетії Дженіфер, її швидкоплинні захоплення та романи – Нарешті Ганна розповіла їй про свої стосунки із Кевіном. Дженніфер зітхнула. «Не знаю, може він і справді хороша людина, як ти про нього говориш. Але він сволота, раз не одружується з тобою. Це не має значення, – стояла на своєму Ганна. І якщо вже відверто, то і я не люблю його по-справжньому. Нехай краще все залишається, як є». Як і раніше, чекаєш на божественне неземне кохання? запитала Дженніфер. Знаєш, Ганно, на мою думку, жінка може або любити сама, або бути коханою. Чому? Не знаю. Не виходить і все. Та ти й сама маєш це знати. Алін любив тебе, навіть хотів одружитися, і Кевін тебе кохає. Проте ти можеш спокійно взяти і піти від них, нічого при цьому не витративши. А ослаяна ти любила сама. І він спокійнісінько пішов від тебе. Ні, просто це я тоді поводилася безглуздо. Знала б ти, скільки безсонних ночей я. Навіть зараз я часто лежу, не сплю і знову переживаю той час. Як мені слід поводитися тоді? І що б із цього могло вийти? Якби ти повернулася до Лоренсвіла? Так. Адже це було б не назавжди. Він все одно став би професійним письменником. Його перша книга так само отримала б чудові відгуки, але не принесла б йому жодного цента. Після цього він написав би ту жахливу книгу тільки заради грошей, як демонстративний виклик усім. Потім ще кілька – і нарешті взявся за сценарії до кінофільмів. Те, чим він займається зараз у Лондоні, цілком міг би робити і тут. Тільки жив би в Голівуді чи Нью-Йорку і писав би для телебачення. У будь-якому разі ми були разом. Я просто запанікувала. Якби я могла подумати, що... Але зараз чоловік зміг ось так взяти... Але раз чоловік... «Зміг ось так взяти і піти?» «Ганна, він же не любив тебе по-справжньому!» «Він любив мене, я знаю», – оперто заперечила Ганна. «Ну, звичайно, так само, як Ален вважав, що ти любиш його, і як Кевін вважає, що ти його любиш. Він настільки впевнений у тобі, що навіть не почувається зобов'язаним одружитися, Ганна». Якщо ти дійсно відчуваєш, що Кевін любить тебе, змуси його одружитися. Це так рідко буває, коли тебе хтось любить. Зі мною такого жодного разу не було. Та повно тобі, Джен. Вся Європа любить тебе. А тепер і Америка буде біля твоїх ніг. Вони люблять моє обличчя та тіло, а не мене. Це величезна різниця, Ганно. Вона пересмикнула плечима. «Може, я просто не з тих, кого можна покохати?» «Я люблю тебе, Джен, по-справжньому!» «Знаю, що любиш. Шкода, що ми з тобою не лезбіянки. Чудова вийшла б парочка!» Ганна засміялася. «Якби ми були лезбіянками, то в нас із тобою швидше за все нічого б не вийшло. Ти ж сама кажеш, один любить, а інший дозволяє себе любити». «Чи у лезбіянок все інакше?» Дженніфер дивилася кудись у далечінь. «Ні, навіть у гомосексуальних відносинах одна партнерка любить, а інша лише дозволяє себе любити». Вона уважно вивчала себе у дзеркалі. «Ну що ж, у тебе є Кевін, а в мене – Голівуд. Але ж ти отримуєш задоволення від свого успіху, правда?» – запитала Ганна. Дженніфер знизала плечима. «Часом – так. Але я ненавиджу цю роботу. Професіоналом я так і не стала. А актриса – не за покликанням. І ще, я завжди тільки розділяла чиюсь популярність. Спочатку принця, потім Тоні. А все це зводиться до одного. Сама я не заслуговувала на неї. Ні з принцем, ні з Тоні, ні зі своєю роботою. На мене завжди працювали моє обличчя та тіло». О, Господи, півжиття віддала б за людину, яка полюбила б мене саму. Якщо це те, чого ти справді хочеш, Джен, ти його знайдеш. Я впевнена, що знайдеш. Дженніфер дісталася Ганни і взяла її за руку. Молись за це, Ганна. Я хочу вийти з цієї божевільної гонки. Хочу, щоб поряд була людина, яка любить мене. Хочу дитину. Адже мені ще не пізно. Молися за те, щоб я зустріла справжнього чоловіка і послала б Клода та інших до чортової матері». Ганна, 1960 рік Весною 1960 року Кевін Гілмор переніс найважчий інфаркт. Посірілий, майже без ознак життя, він два тижні пролежав із кисневою маскою. Ледве вміючи говорити, він узяв Ганну за руку. «Ганно, я, схоже, видерся. Здавалося, він повірив їй, коли вона стиснула його пальці і кивнула. «Обіцяй мені тільки одне», – прошепотів він. «Якщо я і справді видерся, ти вийдеш за мене заміж». Вона змусила себе посміхнутися. Нічого не кажи, Кевін. Тобі потрібний повний спокій. Заради Бога, Ганно. Сльози виступили в нього на очах. Я боюся. Я не зможу один витримати це. Будь ласка. Я стану на ноги, якщо знатиму, що ти вийдеш за мене. Що ти завжди будеш поряд. Кевін, тобі необхідний спокій. Ти видужаєш. Для дітей, яких ти хотіла, Ганна вже надто пізно, але все інше я тобі дам. Продам свою фірму. Подорожуватимемо. Скажи тільки, що вийдеш за мене і ніколи не покинеш. Вона посміхнулася. Добре, Кевін, обіцяю. Цілих півтора місяці вона не відходила від його ліжка. Видужуючи, він невпинно говорив про одруження, про те, що вони робитимуть, і як він це влаштує, відповідно до її бажань. Вона все більше змирялася з цією думкою. «А справді, чому б їй не вийти за Кевіна? Чого вона чекає? Їй 35? Боже милостивий, уже 35? І як тільки це могло статися? Відчуваєш себе такою ж, і ось тобі вже 35?» І час продовжує нестримно мчати. Пролітають рік за роком. Сталося так багато і водночас так мало. Вона втратила свій шанс на велике кохання і на дітей. Але це компенсовано іншим. Вона матеріально незалежна, навіть багата. Її вклади зросли більш ніж удвічі. Генрі провів для неї кілька успішних фінансових операцій, а Кевін щорічно видавав їй кілька сотень акцій своєї фірми, їх ціна теж могла подвоїтися будь-якої миті. Ні, гроші для неї ніколи не будуть проблемою. Навіть якщо вона взагалі припинить працювати, а Кевін допомагатиме їй, вона і без того вже багата. Але ж з іншого боку, з грошима вона ніколи не мала проблем. Навіть на початку її життєвого шляху в банку у неї лежало 5 тисяч. Вона ніколи не відчувала того, що довелося пережити Дженніфер. Ганна дуже пишалася за поморочливим успіхом Дженніфер у Голлівуді. Та знялася у п'яти кінофільмах, гарних кольорових картинах, де за неї співали інші. Інша артистка танцювала за неї на задньому плані, але крупним планом завжди показували Дженіфер. Вона була сліпуче вродлива, її ім'я постійно згадувалася то у зв'язку з режисером, то з виконавцем головної ролі. А останнім часом до її ніг упавсь якийсь продюсер. Проте з листів та телефонних розмов Ганна знала, що Дженіфер досі шукає свій ідеал. Перед виходом із лікарні Кевін почав планувати їхній медовий місяць. «Ти точно не бажаєш залишити свою роботу?» – з тривогою в голосі питав він. «Мою роботу?» – розсміялася вона. «Кевін, та чи не ти сам підніс її мені на срібному блюді?» «Ні, Ганно, я почав працювати з тобою як з манекенницею, а решту ти добилася сама. Ти чудова». Ти золотий фонд компанії. Ну що ж, цей золотий фонд ти можеш відокремити від неї будь-який час. Думаю, не постраждає жодна сторона. Він стиснув їй долоню. Я люблю тебе, Ганно. Я продам компанію. Вона кивнула головою. А тепер відпочинь трохи. Займися плануванням нашого медового місяця, доки мене не буде. Він не відпускав її руку. «Тобі треба йти?» «Поки що я працюю у тебе, а сьогодні передача». «Ганно, ти знаєш, між нами довго не буде інтимної близькості». «Дуже довго, можливо, навіть зовсім ніколи. Що ти скажеш?» «Нехай це не турбує тебе, Кевін». Він розплакався. «Я втрачу тебе, я це знаю». Раптом вона відчула агиду. «Яку ж страшну владу має над собою, над людиною хвороба, якщо позбавляє її елементарного почуття власної гідності?» Вона лагідно погладила його по голові. «Я буду з тобою, Кевін, обіцяю». У серпні Кевін знову сидів за своїм письмовим столом. Міцний, енергійний, з виглядом людини, яка звикла брати на себе відповідальність за все. Від днів, пронизаних страхом, проведених у кисневій масі, залишилися лише невиразні спогади. Щоправда, у нього справді виявився коронарний тромбоз. Але Кевін видерся. Тепер він почував себе краще, ніж будь-коли. Спокій і відпочинок явно пішли йому на користь. І він збирається одружитися з Ганною. Зрозуміло, часом його охоплював страх від самотності, що загрожує йому. І якщо сьогодні вночі щось буде... Хочу укласти з компанією якнайвигіднішу угоду, оголосив він Ганні. Я виходжу зі справи, отримуючи 12 мільйонів та пост почесного голови правління. «Поки компанія має моє ім'я, я хочу бути впевненим, що вона підтримує свій клас. Думаю, що зможу закінчити все до січня, найпізніше – на початку лютого. Це тебе влаштує. Але якщо хочеш, можемо одружитися просто зараз». Ганна посміхнулася. «Якщо ми стільки чекали, зробимо це за всіма правилами. Відразу після весілля я хочу поїхати кудись». На медовий місяць, тоді нехай буде лютий. Це межа, яку я собі встановив, а потім весілля та довга весільна подорож. Ми об'їдемо всю земну кулю. Щоправда, всю земну кулю, тобто не просто Лондон, Париж та Рим, але й Схід, Індія, Греція, Іспанія. Так я й думав, він пильно подивився на неї. «Я помітив, що ти збожеволіла на Іспанії». «Окей, обшаримо всю Іспанію зверху донизу, вздовж і впоперек. Ми знайдемо твою Нілі. Обіцяю тобі!» Думка про Нілі постійно гнітила її. Після скандалу на телебаченні та дискваліфікації Нілі весь рік тихо просиділа у себе в Каліфорнії. Потім під оглушувальний гуркіт рекламних фанфар вона уклала контракт найбільшою студією країни на головну роль у кольоровому двосерійному фільмі. Худенька, струнка, сповнена енергії, сяюча білозубою посмішкою, вона була в центрі загальної уваги. Повернення Нілі Охара стало найбільшою подією сезону. Однак через кілька тижнів після початку зйомок у друг почали просочуватися звичні, хоча спочатку й боязкі чутки. Зйомки затримуються через Нілі. У Нілі болі у спині. У Нілі ларингіт. Потім розірвалася бомба. Все зняте з мили, збитки оцінювалися в півмільйона. Знову на Ніллі повісили ярлик ненадійної актриси, яка не вміє працювати. Ходили навіть чутки, що в неї пропав голос. Через кілька днів, без жодного попередження, вона прийшла до Ганни на квартиру. Грошей вона не мала, але її адвокати вели переговори про продаж будинку, тоді грошей у неї буде купа. Ганна погодилася, щоб Ніллі переїхала до неї, хоч і дуже побоювалася, що це порушить її звичний ритм. Робота на телебаченні привчила її до строгого, впорядкованого, організованого способу життя. Певний годинник відводився на заучування сценаріїв, інші години на примірки, грим та на повний відпочинок, перш ніж постати перед телекамерами. Переїзд найбільше нагадував руйнівний тайфун. Безперервно дзвонив телефон – Безперервною чергою валили газетярі, які вимагали інтерв'ю. Довкола будинку кишали натовпи шанувальників. Але Ганна розуміла, що вона потрібна Нілі, і що це триватиме лічені тижні. Тижні, однак, розтяглися в місяці. У квартирі панував безлад. Три служниці звернилися одна за одною. Булкаючи по квартирі, у напівнесвідомому стані Нілі розбила лампу і зламала столик. Ганна раз у раз спускала в унітаз вміст бульбашок, лялечок, але у Нілі схоже, був справді невичерпний запас і найрізноманітніші схованки. Коли Нілі виходила з наркотичного забуття, вона, затиснувши пляшку віскі в руці, блукала по квартирі з помитнілим поглядом, вигукуючи безладні прокляття на адресу Голлівуду. На її переїзді від Ганни наполягав Кевін. Він зняв для неї люкс у готелі, там вона могла жити скільки завгодно як його гість. Коли надійшли гроші за проданий будинок, Нілі таємниче зникла з готелю. Через кілька тижнів виявилося, що вона знаходиться в поліцейській дільниці в Грінич-Віліч за звинуваченням у порушенні громадського порядку. Підставою стали скарги на її галасливі вечірки. На газетних фотографіях її було майже неможливо впізнати. Поглачала, прищава, очі червоні, волоса сплутане. Ганна кинулася до неї. Нілі влаштувалася в респектабельній будівлі на П'ятій авеню, але незабаром квартила стала виглядати як дешева меблірашка. Всюди валялися порожні пляшки з підвіски, майже всі меблі були поламані і покриті плямами від погашених сигарет. М'ята посільна білизна, схоже, ніколи не мінялася. Пахло якоюсь кислятиною. Ганно! «Ну, можна я знову з тобою жити, муга?» Язиком, ще заплітається, благала вона. «У мене купа грошей. Ну, не можу, не можу одна. Тому й закочую час від часу ці вечірки. І ось помилося, що ці жлоби наробили. А коли я зняла її, квартира була в чудовому стані. Вона гірко озирнулася довкола». Господиня, у якої я її знімаю, подає на мене до суду за завдання шкоди, тож мені треба якнайшвидше змиватися звідси, куди завгодно. Нілі, ти маєш взяти себе в руки. Я розмовляла з твоїми повіреними. У тебе, як і раніше, гучне ім'я. Ти могла б зробити шоу на Бродвеї. Ні, на мене не можна покластися. Я ненадійна. Мене усі бояться. Не будуть боятися, якщо ти виправишся, якщо зробиш шоу та доведеш, що на тебе можна покластися. Я більше не можу співати, Гано. У мене все зникло. Головне пропав голос. Ніхто не міг би співати, ведучи такий спосіб життя. І потім тобі не слід курити, Нілі. Ти куриш більше за мене, послухай». «Чому б тобі не лягти до лікарні на кілька днів? Підлікуватись небагато». «Ні, саме це пропонував доктор Гоулт, мій новий психіатр. Хоче, щоб я поїхала в Коннектикут до якоїсь психлікарні. Коштує тисячу на місяць, але я не психопатка, а просто нещасна жінка». «Звичайно, я мала на увазі звичайнісіньку лікарню. Нехай відучать тебе від пігулок». Упорядкую твоє життя. Ні, можна я житиму з тобою. Я буду хороша, жодних пігулок, клянусь. Подібні клятви Ганна чула й раніше, проте вона пообіцяла Нілі подумати. Вийшовши від Нілі, вона зателефонувала лікарю. Той був глибоко стурбований. Він погодився, щоб кілька тижнів у лікарні. Принесли їй користь, проте це не знімало проблему. Нілі була потрібна радикальна психотерапія. Тієї ж ночі Нілі зникла. Можливо, вона злякалася, що її силою помістять до лікарні. Ніхто нічого не знав. Вона мала понад 100 тисяч доларів, але судячи з того, як вона тринкала гроші, навіть цієї суми вистачило б ненадовго. Вона опинилась у Лондоні, і англійська преса вітала її появу на британських островах величезними шапками на перших шпальтах. Прийом був найзахопленіший. Нілі відвідувала звані вечори та банкети, купалася в променях слави. Вона мала виступити у паладіумі, але в останню хвилину відмовилася. Потім у газетах раптом з'явилися повідомлення про успіх у Іспанії – Схоже, вона влаштувалася саме там. Почала зніматися у фільмі. Попередні відгуки були прекрасними, але на екрани він так і не вийшов. І через деякий час повідомлення про неї поступово зійшли з газетних сторінок. Листи Гани поверталися назад із штампом «Адресат вибув». Здавалося, Ніллі зникла назавжди. Дженніфер 1960 рік. Дженніфер прилетіла до Нью-Йорка наприкінці листопада, без якої помпи, і її дзвінок виявився для Ганни повною несподіванкою. «Мені треба тебе бачити», – жвава промовила Дженніфер. «Я зупинилася у Шері». «Зараз приїду. Сталося щось?» «Ні, все чудово, дивовижно. Ганна, я читала, що Кевін продає фірму». Коли буде весілля? Ми орієнтуємось на 15 лютого. Чудово! Можливо, ми матимемо подвійну урочистість. О, зрозуміло, ми... Що? Джен, що ти сказала? Приїдь, я ж говорю через комутатор готелю, розумієш? Дженніфер чекала на наганно з нетерпінням. У мене припасені сендвічі та кока-кола. «Посидимо, як у минулі часи, побалакаємо. Час у тебе є?» «Цілий вечір. Хто він, Джен? Говори, не то ми!» Очі Дженніфер сяяли. «Ах, Ганно, я така щаслива. Мене навіть не турбує, що в п'ятницю наступного тижня мені виповниться сорок. Цикл у мене, як і раніше, в нормі». «Так що, дітей, мати я ще зможу, та й потім, ну, загалом те, що мені сорок, значення тепер немає». «Сорок» – це слово прозвучало для Ганни як несподіване потрясіння. «Дженіфер уже сорок!» Ганна згадала, що вона вважала Елен старою у її сорок років, а її власна мати у сорок два роки вся висохла. А у Дженіфер, як і раніше, Незрівняна постать і пружна шкіра, на вигляд її років 25. Пам'ятаєш, як я була присутня на великих зборах Республіканської партії у Вашингтоні, прямо перед з'їздом запитала Дженніфер. Ганна засміялася. Чи пам'ятаю я? Кевін запевняє, що це ти винна, що до влади прийшли демократи. Дженніфер широко посміхнулася. «Ну, це все робилося для реклами кіностудії. Мені хотілося чимось віддячити їм за те, що вони допомогли мені позбутися контракту з Клодом. Це влетіло їм у кругленьку суму. Але вони пішли на це, щоб зробити мене щасливою». Її всю пересмикнуло. «Ну і дісталася ж мені від цього деспота. Я була для нього просто шматком м'яса, яке можна вигідно продати». «На студії до мене, звичайно, таке ж ставлення, але вони принаймні більш тактовні і обставляють дедалі делікатніше. Навіть роблять вигляд, ніби маю талант», – розреготалася вона. «Добре, Джен, в останній картині ти зіграла чудово. Мені також здалося, що непогано. Це моя перша серйозна роль. Але ця картина не окупається». Це зовсім нічого не означає. Навіть із найбільшими зірками фільми часто густо виявляються збитковими. За даними опитування, за минулий місяць свої фільми посідають третє місце за касовими зборами. Дженніфер зназала плечима. «Послухай. Якби я не зустріла його, я була б зараз у шоковому стані. На студії всі у трансі через те, що картина не окупилася. І зараз гарячково шукають найкращих сценаристів для моєї наступної картини, найкращого режисера, вона знизала плечима. Але зараз все це мені абсолютно байдуже. Сьогодні вранці я виявила під очима дві зморшки, але навіть це мене нітрохи не хвилює. Так хто ж він? спитала Ганна. Женір вперше сендвіч так і не до нього. «Ти пам'ятаєш ту вечірку з танцями у Вашингтоні?» Він був там. Ми зустрічалися з ним на всіх прийомах. Був завжди милий, але аж ніяк не падав до моїх ніг, як усі інші. Тримався на відстані, був вічливий, але... Ганна почала виходити себе. «Джен, не то ми, хто він?» Дженіфер промружилася. «Вінстон Адамс!» Вона чекала реакції у відповідь. Ганна ледь утрималася від голосного вигуку. «Ти маєш на увазі сенатора?» Дженніфер кивнула головою. «Ви і...» «Вінстон Адамс!» Дженніфер схопилася зі сільця, підстрибнула і закружляла по кімнаті. «Так, Вінстон Адамс, сенатор. Його ім'я у світському календарі». «Мільйонер із сім'ї спадкових мільйонерів. Але, Ганна, навіть немає він ні цента. Мені це було байдуже. Я люблю його!» Ганна відкинулася в кріслі. Вінстон Адамс. Років під 50. Привабливий, розумний і неймовірно популярний. «Але, Джен, я чула, що республіканці покладають на нього великі надії і збираються запропонувати йому велику політичну посаду». Дженніфер кивнула головою. «Збираю це. Але він хоче від цього відмовитися заради мене». «Як у вас усе трапилося?» Погляд Дженіфер затьмарився. «Ну, я вже казала, ми познайомились. Я знайома з десятками сенаторів, з усіма ними фотографувалася. Ти вразилася б, які вони хитрі. Грають частіше за будь-якого актора. Крім Вінстона Адамса, він відмовився фотографуватися зі мною. «Молодець!» – зауважила Ганна. «Це був добрий спосіб привернути твою увагу». Дженніфер заперечливо похитала головою. Він не малювався. У день мого від'їзду, коли закінчився весь цей пропагандистський галас, він подзвонив мені. Сказав, що хоче поговорити зі мною та запросив повечеряти. Того вечора я прийшла до нього додому. Думала, що буде велика звана вечеря, але ми виявилися одні. «У душі він, мабуть, демократ», — усміхнулася Ганна. «У нас нічого не було, — я маю на увазі секс. Він навіть не намагався, у квартирі весь час був, був слуга. Очі він нам, щоправда, не музолив, та його присутність постійно відчувалася. Він пояснив мені, що, відмовившись фотографуватися зі мною, він зовсім не хотів здатися неввічливим, а просто не любить нічого подібного. Потім ми довго розмовляли, поставив мені безліч запитань. І сталося так, що весь час я говорила, а він тільки слухав. У молодості він навчався в Сорбонні та поцікавився, чи сильно змінився Париж після війни. «Чому ти все це тримала в такій таємниці?» – запитала Ганна. адже він не одружений». Дженіфер щасливо посміхнулася. Більше це не є таємницею. Минулого тижня виповнилося два роки від дня смерті його дружини. Він вважав, що оголошувати про все раніше за цей термін не цілком пристойно. Так, правда. Вони були дуже віддані один одному. Тільки зовні. Це був один із тих шлюбів для пристойності, коли зберігається лише видимість подружніх стосунків такий, як був би у тебе, якби ти все життя прожила в Лоренсвіллі. Вони обидва були з багатих чвенливих сімей. Тоді він думав, що кохає її. Але вона належала до фригідного типу жінок і ненавиділа секс. «Хоча для мене це не головне», – швидко додала вона. «Він зустрічався зі мною два місяці і навіть жодного разу не спробував. Ми виїжджали та зустрічалися з ним у містах». Подалі звідси, у Канзас-Сіті, у Чикаго, я була у чорній перуці. Потім він приїхав на тиждень до Каліфорнії, і там у нас було все. Ганна, він дивовижний, такий ніжний. Він любить мене, але саме мене саму. Він був вражений, коли побачив мої оголені груди, виявляється, вість, він весь цей час вважав, що я ношу лівчик з армуванням, адже він не бачив жодного мого французького фільму. Ганна – це перший чоловік у моєму житті, який полюбив саме мене, а не моє тіло. І він був такий боязкий, спочатку навіть боявся доторкнутися до моїх грудей. Але я навчила його, і тепер – ой, здорово – «Він відкрив для себе світ сексу», – посміхнулася Ганна. «Відкрив? Він поводиться так, ніби сам винайшов його. Але, розумієш, я не заперечую проти цього, тому що від початку його тягло до мене без жодного сексу. І, Ганна, він хоче дітей». Його дружина була плоскогрудою аматоркою верхової їзди з Меріленде, і дітей так і не було. «Але Джен, адже він уже не молодий, і чому ти настільки впевнена, що зможеш завагітніти?» «Розумієш? У мене було сім абортів. Мій організм завжди готовий до вагітності, потребує її. А коли я сказала Уїну, що хоче залишити кіно і народжувати дітей, він навіть заплакав від щастя. По-справжньому заплакав Ганна». Він зрозумів, що життя обділило його тим, що він найбільше хотів. Позбавило його дітей та жінки, яку він міг би полюбити. Ось чому він із головою пішов у свою політичну діяльність. Йому зовсім наплювати на політичну кар'єру. Він каже, що республіканці все одно не досягнуть перемоги на президентських виборах. Принаймні у найближчі вісім років. І що його відкликають із Сенату все ж за одне те, що він одружується з кінозіркою. Просто він хоче того ж, що і я. Свій дім та дітей. Він знає, скільки тобі років насправді. Дженіфер щасливо кивнула. Це привело його в невимовне захоплення. Зрозуміло, я не сказала йому про маленькі рубчики у мене за вухами, щоб не лякати його. Він схильний думати, що я родом із Шангріла але він зрадів, що мені не двадцять із чимось. Думав, я вважаю його надто старим. А одного разу, коли я гостювала у нього на фермі і постійно ходила там з простими кісками і без будь-якої косметики, він сказав, що я виглядаю приголомшливо. Ах, Ганно, все так чудово. Наступного тижня я лечу в Каліфорнію і справляю там ефект бомби, що розірвалася. Наступну картину, так і бути, закінчу. Вже зроблені натурні зйомки, зшиті костюми. Але після цього – все. Нехай хоч подавляться. Я під усім підводжу межу, коли ви одружитеся. Сьогоднішнього вечора ми відкрито з'являтимемося разом. Спочатку йдемо в театр, потім на звану вечерю в 21 із санатором Белсоном та його дружиною, ймовірно, Потрапимо до всіх завтрашніх газет. І він скромно зізнається, що ми заручені. Ганна посміхнулася. Я, мабуть, побачу вас сьогодні. Ми теж йдемо до 21. Це буде пізній обід, тому ми, ймовірно, будемо ще там, коли ви приїдете. У нас нічого цікавого не буде. Так, один із цих нудних обідів із деякими з покупців компанії Кевіна. Дженніфер рвучко стиснула руку Ганни. Ах, подружко, ну хіба це не чудово? Ми обидві прорвалися наверх. У кожній з нас є все успіх, впевненість у майбутньому людина, яку любиш і поважаєш. Ганна посміка... посміхалася, проте відчувала, як на неї навалюється тяжкість, що стає вже звичною. Того вечора вона бачила їх у двадцять один. Дженіфер вся сяяла від щастя, і Ганні довелося визнати, що сенатор Адамс справді імпозантний чоловік, високий, з коротко постриженим волоссям сивувато стального кольору, з плоским животом, що говорила про щоденні тренування у спортивному залі. Дженіфер підійшла до їхнього столика. Вони представили своїх супутників. Після чого сенатор вселяко намагався зробити Ганні якнайбільше приємного. У мене таке відчуття, що я давно вас знаю, сказав він, так часто бачу вас на телебаченні, та й Дженніфер постійно про вас говорить. Весь вечір Ганна уважно спостерігала за Дженіфер та не зводила очей сенатора. Вони в неї були ніжністю, це були очі закоханої жінки. Ганна навіть позаздрила Дженіфер. Вона подивилася на Кевіна. Слава Богу, що він одужав. Такий добрий, такий гарний. Боже, ну чому? Чому вона не відчуває до нього жодного почуття? Якби вони в неї були, вона давним давно вийшла б за нього. Згадати тільки, як вона залицялася до Лайона, навіть пропонувала йому жити на її гроші. Але до Лайона... І прив'язувало щось більше, ніж просто секс. Їй хотілося бути порядним кожну хвилину, жити його думками. «Боже мій, ну що я роблю? Навіщо виводжу себе?» – думала вона. «Ніякого лаяна більше немає. Як каже Генрі, я закохана в створений мною образ». Наступного дня всі газети повідомили про Дженніфер на перших шпальтах, а сенатор Вінстон Адамс визнав, що вони одружаться на початку 1961 року. Підхоплена виром несамовитої радості і хвилювання, що пронизували всю її істоту, у супроводі великих газетних заголовків, що мчали за нею на вона повернулася на Західне узбережжя зніматися в своїй останній картине.